Kapittel 23 Och dette er Davids siste ord. Davids, Isais sønns utsang, ja, et utsang av den sunne og sterke man som ble høyt opphøyd, Jakobs Guds salvede og den tiltalende man i Israels sanger. Det var Jehovas ånd som talte gjennom mig, og hans ord var på min tunge. Israels Gud sa, til meg talte Israels klippe. Når en som hersker over mennesker er rettferdig, i det han hersker i frykt for Gud, da er det som morgenens lys når solen stråler frem, en morgen uten skyer. Ved klart lys, ved regn, kommer gresset opp av jorden. For har ikke min husstande slik med Gud? Det er jo en pakt som varer til uavgrenset tid han har opprettet med meg, velordnet i allt og tryggt. For den er all min frelse og all min lyst. Vil han ikke nettopp derfor la den vokse? Men udugelige mennesker jages bort, som torne busker alle sammen. For dem bør han ikke ta med hånden. Når en man rører ved dem, bør han være fullt vepnet med jern og spydskaft, og med ild vil det bli fullstendig brent opp. Dette er navnene på de veldige menn som tilhørte til David. «Josheb-Bashebet, en takemonit, den fremste av de tre.» Han svingte sitt spyr over 800 slagne på en gang. Nest etter ham var Eliasar sønn av Dodo, sønn av Ahuhi, bland de tre veldige menn som var sammen med David da de hånte filisterne. De hadde samlet seg der til striden, og så trakk Israels menn seg tilbake. Det var han som reiste seg og slo filisterne inntil hånden hans ble trett, og hånden han sang fast ved sverde, og slik til vei brakte Jehova en stor frelse den dagen. Og folket ventet tilbake og fulgte ham, og kunne bare plyndre de fallene. Og neste etter ham var Shiamma, sønn av Age, har har ritten. Og filisterne tok til å samle seg ved leke, hvor det den gang var ett åkerstykke som var fullt av linser, og folket flyktet for filisterne. Men han stilte sig mitt på jordstykket og bergete og fortsatte å slå filisterne, og slik til veie brakte Jehova en stor frelse. Og tre av de 30 førende dro nedover og kom i høsttiden til David i hulen ved Adullam, og en teltby av filistere var leiret på Refaimlavsletten. Og David var da på det vanskelig tilgjengelige stede og en filisterforpost var da i Betlehem. Etter en tid ga David uttrykk for sin längsel og sa, Och om jeg kunne få vann og drikke fra den sisternen i Betlehem som er ved porten?» Da trengte de tre veldige mennene sig inn i filisternes leir og dro opp vann fra den sisternen i Betlehem som er ved porten, og kom bærende med det til David. Han ville imidlertid ikke drikke det, men øste det ut for Jehova. Og han sa så, «Jehova, det er utenkelig for mig å gjøre dette. «Skulle jeg drikke blod av de mennene som gikk av sted med fare for sine kjeler?» Og han ville ikke drikke det. Dette er de ting de tre veldige mennene gjorde. Når det gjelder Abishai, Joabs bror, Seruias sønn, så var han fører for de 30, og han svingte sitt spyr over 300 slagne slagene, og han hadde et rys om de tre. Selv om han var mer framträdande än resten av de 30 og han blev deras fører, nåd han ikke samme rang som de første tre Når det gäller benaja jehojals son sonen av en tappert man som utførte mange bedrifter i kabsel så slog han ner de två sönerna till ariel från moab og det var han som steg ner i en cistern och slog ihjäl en löve en snöväsdag det var han som slog ihjäl man som var usedd vanligt en da Egypteren hadde et spyd i hånden, gikk han ned mot ham med en stav og rev spyd ut av hånden på Egypteren og drepte han med hans eget spyd. Dette gjorde Benaiah, Jehojadas sønn, og han hadde ett rys som de tre veldige mennene. Selv om han var mer fremtredende än de 30, nådde han ikke samme rang som de tre, men David satte dem til å være i livvakten sin. Asael, Joabs bror, var bland de 30. Lika så Elhanan, sönn av Dodo fra Betlehem, Haroditten Schamma, Haroditten Elika, Paltitten Heles, Ira, sönn av Tekoitten Ikers, Anatotitten Abeser, Husja titten med Bunnai, Ahuhitten Salmon, Netofatitten Maharei, Heleb, sönn av Netofatitten Baana Hiddei, sønn av Ribai fra Benjamins sønners Gibea, Benaia, en piratonitt, Hiddei fra Gaas-Elvedalene, Arbatiten Abi-Albon, Barhumitten Asmavet, Shalbonitten Eliaba, Yashjens sønner, Jonathan, Hararitten Shiamma, Akiam, sønn av Hararitten Shiarar. Eli felet söner av Hasbei söner av Maakatiten Elian söner av Giloniten Akitofel Karmeliten Hesro Arbiten Paarai Gigal söner av Natan fra Soba Gaditen Bani Amoniten Selek Beerotiten Naharai Joabs Serujas söns vapensvänner Jitriten Ira Gitt ritten Gareb, het ritten Uria, i alt 37.